Kapitel 2 Og i måneden Nisan, i kong Artaxerxes 20. år, hadde det sig slik at det var satt frem vin for ham. Og som vanlig tog jeg opp vin og ga den til kongen. Men aldrig før hadde jeg vært trist fremfor ham. Kongen sa derfor til meg, Hvorfor er ditt ansikt trist når du ikke er syk? Dette kan ikke bety annet enn at hjertet er trist. Da ble jeg meget, meget redd. Så sa jeg til kongen, «Måtte kongen leve til uavgrenset tid? Hvorfor skulle ikke mitt ansikt bli trist når byen, mine forfedres gravstedes hus, er ødelagt og dens porter er fortært av vil?» Da sa kongen til meg, «Hva det du søker å nå? Straks ba jeg til himmelenes Gud. Deretter sa jeg til kongen, «Hvis det synes kongen godt, og hvis din tjener kan godkjennes innenfor dig, så send mig til juda.» til mine forfedres gravsteders by, så jeg kan gjennombygge den. Da sa kongen til meg, mens hans kongelige gemaline satt ved av ham, «Hvor länge vil din reise vare, og når kommer du til å vende tilbake?» Och det syntes godt i kongens øyne å mig meg avsted, da jeg oppgav den fastsatte tid for ham. Nå sa jeg videre til kongen, «Hvis det synes kongen godt, så la det bli gitt mig brev til stattholderne på den andre siden av elven.» så de lar meg dra videre helt til jeg kommer til juda. Like så et brev til Asaf, som vokter parken som tilhører kongen, så han gir mig trær til å tømre opp portene til borgen som tilhører huset, til byens mur og til det huset som jeg skal gå in i. Og kongen ga meg dem, for min Guds gode hånd var over mig. Med tiden kom jeg til stattholderne på den andre siden av elven og ga dem brevene fra kongen. Dessuten sendte kongen noen førere for den militære styrke og noen hestfolk med meg. Da som Sambalat og tjeneren Tobia, ammonitten, fikk høre om det, syntes de meget ille om at det var kommet et menneske som skulle søke å gjøre noe godt for Israels sønner. Til slutt kom jeg til Jerusalem, og jeg ble værende der i tre dager. Så stod jeg opp om natten... Jeg og noen få menn sammen med mig, og jeg fortalte ikke et menneske hva min Gud inngav mig i hjertet gjøre for Jerusalem. Og ikke noe husdyr var med meg, bortsett fra det husdyret som jeg red på. Og jeg dro så ut gjennom dalporten om natten, og bort foran den store slanges kilde og til Askehavporten. Og hele tiden undersøkte jeg Jerusalems murer, hvordan de var brutt ned, og hvordan portene var blitt fortært av ille. Så dro jeg videre til kildeporten og til kongedammen, og der var det ikke noe sted hvor husstyret under meg kunne passere. Men jeg dro videre opp i Elvedalen om natten, og jeg fortsatt å undersøke muren. Deretter kom jeg tilbake og gikk inn gjennom dalporten og ventet så tilbake. Og styresmennene visste ikke hvor jeg hadde dratt og hva jeg holdt på med. O til jødene og prestene og de fornemme og styresmennene og de andre som skulle utføre arbeidet, hadde jeg enda ikke fortalt noe. Nå sa jeg til dem, «Dere ser den vanskelige stillingen som vi er i, hvordan Jerusalem er ødelagt og portene er blitt brent opp med ill. Kom, og la oss gjenoppbygge Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være gjenstand for hånd.» Og så fortalte jeg dem om min Guds hånd, hvordan den var god over meg, og også om de ord som kongen hadde sagt til meg. Till detta sade lås då opp, och vi ska bygge och de styrket sina händer till det gode arbetet. Da nå horonitten Sambalat och tjänaren Tobia av monitten och arabern Geshem hörte om det, begynte de att spotta oss och se med förakt på oss och si: Vad är det för nåd dere håller på med? Gör dere uppror mot kongen?» Men jag svarte dem och sade dem: Himlens Gud han kommer til å la det lykkes for oss, og vi, hans tjenere, vi skal stå opp og vi skal bygge. Men dere, dere har ingen andel og heller ikke noe rettferdig krav eller noe minne i Jerusalem.